Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui la música de Lluís Figueres and the Demons, des de l'album On Veil the True, publicat el 2025. It doesn't matter what I do It just won't be good enough for you Lluís Figuérez en de dèmons és pura energia, rock, amb blues i psicodèlia fusionats, buscant sempre el punt de sorpresa i imprevisibilitat. Aquesta banda catalana, de casa nostra, formada per en Lluís Figuérez a la veu i a la guitarra, en Vicentius Chávez a la bateria, en Jordi Ruiz al baix i en Miquel Brugués als teclats, ha trepitjat els grans escenaris amb un directe que és vibrant i també al mateix temps, ple de caràcter. Oh. Des del seu inici, lles Figueres en The Demons han estat molt ben en rebuts i coneguts per les seves actuacions enèrgiques i la seva capacitat per captivar el públic. La combinació única de rock en blues i psicodèlia crea una experiència sonora, que és tan intensa com emocionant. Cada membre del grup aporta la seva pròpia influència musical, creant una sonoritat rica i complexa que atrapa l’oient des del primer acord.. I'll Endavant del grup, de fet, el líder de la formació, com el nom indica, hi trobem en Lluís Figueres, palafrugellenca, que actualment resideix al Pla de l'Estany. Un músic amb una llarga experiència i trajectòria i una passió inigualable per la música. La seva increïble habilitat amb la guitarra i una veu molt personal són una peça clau en el so de la banda. En Lluís Figueres no només és un intèrpret excepcional, sinó també un compositor talentós que sà confusionar diferents estils per crear una música que és a la vegada família innovadora, a més a més, un dels millors guitarristes que coneixem. Carolina, around, you yourself My dear, you're lost plan, the, the morning. The... Al seu costat, una banda excel·lent que l'acompanya en tot moment, Vicentios Chávez, a la bateria, conegut per la seva precisió i la seva energia incombustible. El seu ritme és la columna vertebral de la formació, mantenint tots els membres en perfecta harmonia. Jordi Ruiz, al baix, aporta una profunditat i una consistència que són essencials per al so de la banda. La seva capacitat per seguir els complexos patrons rítmics de la bateria i afegir el seu propi toc fa que cada cançó tingui una base sòlida. I també Miquel Brugués als teclats, afegint capes de melodia i textura que completen el so de la banda. La seva versabilitat i creativitat són evidents en cada actuació, aportant un element de sorpresa i novetat a cada cançó. I a més a més, per acabar-ho de completar, compta amb dues coristes gironines que acaben de donar el to exquisit que aquestes meravelloses cançons necessiten. Són Norimán Sebo i Tona Gafarot. la música d'en Lluís Figueres, protagonista doncs, avui amb el nostre programa aquest artista de Palafrugell, guitarrista de Palafrugell, que fa molts anys que es dedica al món de la música. De fet, el grup de blues rock que, que portava el seu nom en The Demons, que ja ve d'altres noms antics que tenia aquesta formació. Hi han cançons fantàstiques, al allarquen de la història d'aquesta banda, però us recomanem aquest un Unfail the True, l'àlbum que ens han publicat aquest en 2025. I que avui repassem. Everything's just too much, too much for a man. De fet, avui us farem escoltar per acabar, o voldreu escoltar amb nosaltres, perquè això de fer és una paraula massa grossa. Si voleu, ens podeu acompanyar per escoltar la cançó amb la que hem obert aquesta càpsula musical. Una de les més exquisides, al meu entendre, d'aquest endisc. Lluís Figueres and the Demons, àlbum Unveil the True, la cançó Anything I Do. It just won't be good enough for you It doesn't matter what I play When my guitar isn't in your way today It doesn't matter She goes down the street She's so fine that I just want to kiss her You're gonna have to steal that kiss, boy That's what I think when I see her face Oh, baby, darling, don't be so mad at me I just don't know what to do to make you happy This is the kind of situation I hate, you know When it comes to misunderstanding stage or if I take my way run away anything anything anything anything anything I do won't be good enough for you anything anything anything anything anything, anything I do won't be good enough